Імпровізуєш. Весь день розмовляєш дуже ухильно. Це не так. Я просто в стресі. Ну, ведмідь – усе таке. Це було і до ведмідя, і після ведмідя, і цілий день. Я не уявляю, про що ти. І оцей погляд. Я бачив його раніше в інших людей. Я його будь-де впізнаю. Не уявляю, про що ти? Чому льодовики пульсують? Що? Це твоя сфера досліджень. Саме тому ти тут. Чи не так? Наука ще не знає точної відповіді. Ну, гаразд, Біен. Назви мені який-небудь із тутешніх льодовиків. У них є назви. Консберген, Надхорстбрейн, про що говорить? Я не хочу цієї розмови. Річ у тому, що ти не та людина, якою була вчора. Правда ж? Ніхто з нас не такий, як учора, сухо відказала Нора. Наш мозок змінюється. Це називається нейропластичність. І, будь ласка, не треба жонглювати назвами льодовиків перед гласіологом Його. Його ніби трохи відступив, і норі стало ніяково. Якусь хвилину вони мовчали чути було тільки репіння снігу. Коли вони майже дійшли до місця, всі решта трохи відстали. А тоді він сказав: Я такий, як ти, норо, приходжу в ті життя, в яких не жив. У цьому я вже п'ять днів але бував у багатьох інших. Я отримав можливість, дуже рідкісну, і вже довго перелітаю з життя в життя. Інгрід схопила нору за руку. «У мене ще горілка лишилась», – оголосила вона біля дверей. Не знімаючи рукавиць, піднесла ключ-картку до сканера. Двері відчинилися. «Слухай», – позмовницьки прошепотів їй його, – «Якщо хочеш дізнатися більше, приходь за п'ять хвилин на кухню». Інора відчула, як калатає серце. «Але тут стукотіння об кастрюлю не відбудешся». Його їй не надто подобався, але її розбила цікавість. Що ж він скаже? І також вона хотіла знати, чи може йому довіряти. «Добре», сказала вона, «прийду».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 Він стверджував, що в квантовій фізиці кожна з альтернативних можливостей відбувається одночасно зрештою. Все одразу. В тому самому місці. Це квантова суперпозиція. Кіт у коробці і мертвий, і живий. Можна відкрити коробку і подивитися, який він. Але в певному розумінні, навіть якщо коробку відкрити, кіт усе одно буде і живий, і мертвий. Кожен Всесвіт існує поверх іншого, як мільйони зображень на кальці, які трохи різняться, в одній рамці. Інтерпретація можливості світів у квантовій фізиці передбачає, що існує нескінченна кількість паралельних світів, які розходяться. Кожну мить життя ми потрапляємо в новий Всесвіт із кожним рішенням. І традиційно вважалося, що між світами немає зв'язку і переходити з одного в інший неможливо. Хоча вони і відбуваються в тому самому просторі, хоча й існують буквально за міліметри від нас. А ми? Ми ж самі це й робимо. Отож, я тут, але також знаю, що я не тут. Я також лежу в паризькій лікарні з аневризмою. І стрибаю з парашутом в Аризоні, і мандрую Південною Індією, і куштую вино в Ліоні, і засмагаю на яхті біля Лазурного берега. Я знала. Врей На її думку, цей чоловік був цілком красивий. Мені здалося, що тобі більше б пасувало гуляти набережною Круазет у канах, ніж ходити в північні експедиції. Він розчепірив пальці на правій руці. «П'ять днів. П'ять днів я прожив у цьому житті. Мій рекорд. Може, воно саме для мене?» «Цікаво. Життя в тебе дуже холодне виходить. І хто зна? Може, і ти. І я до того, що коли ведмідь не загнав тебе у твою бібліотеку, то вже ніщо на це не здатне». Його став набирати воду в чайник. Наука говорить нам, що сіра зона між життям і смертю – це загадкове місце. Це особлива точка, де ми ні одне, ні друге. Чи радше ми і те, і те – і живі, і мертві. І в цей момент між двома протилежностями іноді – лише іноді. Ми самі стаємо такими собі котами Шрідингера, які можуть не тільки бути живими чи мертвими, а кожною з квантових можливостей, що існує в згоді з універсальною хвильовою функцією, яка передбачає також і те, що ми можемо о першій ночі розмовляти на спільній кухні в Лонг'єрі. Нора намагалася це все усвідомити. Вона подумала про Вульта, який закляк у неї під ліжком. І лежав біля дороги. Але інколи кіт може бути лише мертвим і мертвим. Перепрошую. Та нічого, просто в мене загинув кіт. Я спробувала перейти в інше життя, і він там теж був мертвий. Це сумно. У мене таке було з собакою, лабрадором. Але річ у тому, що є і інші такі люди, як ми. Я вже пожив багато життів і кількох таких зустрічав. Іноді для того, щоб промовити власну правду в голос, достатньо лише знайти такого, як ти. Це якесь шаленство. Думати, що й інші люди можуть бути... Як ти нас назвав? Блукальцями. О, так. Ну, це, звісно, можливо, але я гадаю, що ми – рідкісний випадок. В інших таких людей, яких я зустрічав, із десяток, я помітив одну річ. Вони всі приблизно нашого віку – тридцять-п'ятдесят років. Одному було двадцять дев'ять. У всіх було глибоке бажання вчинити в минулому якось по-іншому. Вони про що жалкували. Дехто міркував, що краще було б узагалі померти, але й мав бажання прожити життя свого іншого «я». «Життя Шріддінгера. Ти у себе в голові і живий, і мертвий». «Екзектмент». І всі ці жалі щось роблять людині з мозком. Відбувається, як це називаєте, нейрохімічне перетворення подій. Змішане бажання чи смерті, чи життя. І воно, як виявилось, і змогло відправити нас у цей проміжний стан. Чайник зашумів гучніше. Вода в ньому кипіла, як думки в голові нори. «А чому ми завжди бачимо тільки одну людину? У тому місці? У бібліотеці чи в кого де?» Його знизав плечима. «Якби я вірував, то сказав би, що це Бог. А оскільки Бога ми не можемо побачити чи сприйняти, то він чи може вона, не знаю, як правильніше сказати». Набуває подоби котроїсь хорошої людини, яку ми зустрічали в житті. І якби я вірував, а я не вірую, я б вирішив, що людський мозок не може впоратися зі складністю відкритої квантової хвильової функції. Тож організовує чи переводить цю складність у щось йому зрозуміле. Бібліотекарка. Добрий дядько у відеокрамниці. Нора свого часу читала про множинність усесвітів і дещо знала про гельштадт психологію. Про те, що людський мозок бере складну інформацію про світ і спрощує її. Так, наприклад, дивлячись на плутану маску гілок і листя, перекладає її для себе як дерево. Бути людиною – це постійно перекладати світ мовою таких образів, щоб усе було до безглуздого просто. Нора знала, все, що люди бачать – це спрощення. Ми бачимо світ у трьох вимірах. Це спрощення. Люди – це фундаментально обмежені істоти, які все узагальнюють, живуть на автопілоті, вирівнюють криві провулки у своїй свідомості. Це і пояснює, чому вони постійно губляться і блукають. Це як те, «Що люди ніколи не бачать секундну стрілку годинника між двома позначками», – сказала Нора. «Що?» Вона помітила, що годинник у Юго механічний. «От спробуй, не вийде. Розум не бачить того, з чим не може дати ради». Юго кивнув і уважно подивився на свій годинник. «Отже», – сказала Нора, – те, що існує між усесвітами, скоріше за все, не схоже на бібліотеку. Але мені так це зрозуміти найпростіше. Така моя гіпотеза. Я бачу спрощену версію істини. Бібліотекарка – це така собі ментальна метафора. І все разом теж. Правда ж неймовірно, сказав Юго. Нора зітхнула. В останньому житті я розмовляла зі своїм покійним батьком. Юго відкрив банку кави і насипав гранул у дві чашки. І не пила кави, тільки м'ятний чай. Звучить жахливо. Це було стерпно. Дивно інше, сказав Юго. У будь-який момент розмови будь-хто з нас може зникнути. Ти таке коли-небудь бачив? Нора взяла в його кухоль. Так, кілька разів. Божевілля. Але ніхто більше цього не помічав. Люди трохи розмито пам'ятають попередній день. Але ти здивуєшся. Якби ти просто зараз повернулася до бібліотеки, а я й далі розмовляв з тобою на кухні, ти б сказала щось таке. У мене все з голови вилетіло. Про що ми говорили? І тоді б я зрозумів, що сталося. І сказав би, мовляв, ми говорили про льодовики, і ти б запитала мене фактами про них. А твій мозок заповнив би пробіли і склав суцільну історію того, що було. Так, а ведмідь? А сьогоднішня вечеря? Чи я, о, інша я, пам'ятала б, що ми їли? Не обов'язково, але я таке бачив. Просто неймовірно, як мозок може реконструювати події. Із забуванням теж чудово може впоратися. То яка ж я була? Має на увазі вчора. Він подивився їй в очі. Очі в нього були гарні. Нора на мить відчула, що її тягне до його орбіту. Стати кимось як супутник біля землі. Витончена, мила, красива. Власне, багато в чому така ж, як і зараз. Нора зі сміхом відмахнулася. «Не будь таким французом!» Ніякова пауза. «А скільки в тебе було життів?» – урешті спитала вона. «Скільки ти спробував?» «Дуже багато, десь із триста». «Триста?» «Я багато ким устиг побути». На кожному континенті землі побував. Проте свого життя не знайшов. Я готовий змиритися з тим, що це триватиме завжди. Що не буде такого життя, яке я готовий прожити до кінця. Мене починає розбирати цікавість. Я занадто сильно хочу пожити ще по-іншому. І не треба робити таке обличчя, це не сумно. Я щасливий у цьому проміжному стані. А якщо колись відокрамниця зникне? Нора пригадала, як місіс Елм у паніці намагалася дати лад комп'ютеру, як моргали лампи. «Зникне зовсім. До того, як ти знайдеш життя, де готовий зупинитися». Він знизав плечима. «Тоді я помру, і це означає, що я все одно мав померти. У попередньому житті. Мені по-своєму подобається таке блукання. Подобається недосконалість». Подобається тримати в голові смерть як варіант і не мати необхідності на чомусь зупинитися. У мене ситуація інакша. Я думаю, що моя смерть більш невідворотна. Якщо я доволі швидко не визначуся з життям, якого я хочу, то можу зникнути зовсім. Вона розповіла про ту проблему, з якою зіткнулася, повертаючись попереднього разу. Ого! Ну, це може бути кепсько, а може й ні. Ти ж розумієш, що можливостей нескінчена кількість. Я про те, що мультивсесвіт – це не просто кілька всесвітів. Навіть не багато, не дуже багато всесвітів. Не мільярд, не трильйон. Ідеться про нескінченну кількість усесвітів. Навіть тих, де є ти. Ти можеш бути в будь-якій версії світу, хоч яким неймовірним він може здатися. Тебе може обмежити тільки твоя уява. До жалів, які в тебе на душі, і до справ, які хотілося б зробити по-іншому, можна підійти творчо. Я одного разу скасував жаль, що не зробив того, про що міркував підлітком. Не зайнявся аерокосмічною інженерією і не став астронавтом. І таки в одному житті став астронавтом. У космос не літав, але став людиною, яка там колись побувала. Головне пам'ятати, що це можливість, і вона рідкісна, і ми можемо скасувати будь-яку зроблену помилку. Будь-яке життя. Мріяти масштабно. Можна стати ким захочеш, адже в котромусь житті ти ним і є. Нора зробила ковток із чашки. «Розумію». «Але ти ніколи не будеш жити, якщо займатимешся пошуками сенсу життя», – мудро зауважив він. «Ти цитуєш Кам'ю?» «Зловила». Він уважно подивився на неї. Нору вже не хвилювала напруженість його погляду, а от власна напруженість дещо турбувала. Я вивчала філософію, якомога рівніше промовила вона, уникаючи його очей. Тепер він був близько. В його було щось рівною мірою привабливе і надокучливе. Він випромінював горду аморальність, через яку хотілось чи то дати йому ляпаса, чи то поцілувати, залежно від обставин. «У якомусь житті ми багато років знали одне одного і одружилися», – сказав він. «У більшості життів я взагалі з тобою не знайома», – заперечила Нора, тепер уже дивлячись просто на нього. «Це печально. Я так не вважаю». «Справді?» – «Справді», – усміхнулася вона. «Ми особливі, Норо, обрані. Ніхто нас не розуміє». Ніхто нікого не розуміє, Мене обрані. Я досі в цьому житті лише через тебе. Вона різко схилилася до нього і поцілувала. Відчуття було приємне. І від поцілунку, і від розуміння, що вона може діяти так безпосередньо. Розуміння того, що все, що може статися, уже десь із неї відбувається. Ніби частково знімало з неї тягар прийняття рішень. Просто така реальність універсальної хвильової функції. Хай що відбувається, міркувала вона. Все можна звести до квантової фізики. У мене в кімнаті немає сусідів, сказала вона. Тепер Нора дивилася на його без страху. Ніби незмигний погляд в очі білого ведмедя дав їй здатність вести за собою якої вона в себе навіть не підозрювала, ну що, Юга, можна й зрадити своїм принципам, що правда, секс її розчарував. Посеред нього Нора пригадала цитату з камю? Може, я й не знав точно, що мені насправді цікаво, але був цілком певен, що мене не цікавить напевне, думка про екзистенційну філософію то не ознака гарної нічної зустрічі. Принаймні, саме ця цитата. Але чи не Кам'ю також сказав, якщо зі мною щось відбуватиметься, я хочу бути там. Його, зрозуміла вона, дивний. Як для чоловіка, що вів настільки душевну розмову, в інтимних стосунках він був дуже відсторонений. Може, якщо прожити стільки життів, то інтимний зв'язок людина може підтримувати хіба з собою? Нора відчула, що цілком могла б там не бути взагалі. Мить і її там справді не стало. «Хто ви?» «Ти мене знаєш. Я місіс Елм. Ізабель Елм». «Ви Бог?» Бібліотекарка усміхнулася. «Я та, ким я є». «А хто ж ви?» «Бібліотекарка» «Але ж ви нереальна особа, ви просто механізм» «А хіба не всі ми такі?» «Ну не зовсім, ви продукт певної дивної взаємодії між моїм розумом і мультивсесвітом» «Якесь спрощення квантової хвильової функції, чи як там воно називається» Це припущення ніби трохи стурбувало місіс Елм «Що таке?» Нора подумала про білого ведмедя, дивлячись на жовто-коричневу кам'яну підлогу Я ледь не загинула «Не забувай, якщо ти в якомусь житті помреш, то ходу сюди не буде» «Так не чесно» «У бібліотеки суворі правила, книжки цінні, треба їх берегти» Але ж це інші життя, інші версії мене не я. Так, але якщо ти це життя живеш, на тобі і відповідальність за наслідки. Ну, правду кажучи, це не дуже красиво. Куточки, усміхнених губ бібліотекарки, загнулися вгору як краї опалого листка. От як цікаво. Що саме? Наскільки ти змінила своє ставлення до смерті? Що? Хотіла померти, а тепер не хочеш. Нура відчула, що місіс Елм, напевне, близька до істини, хоча й не до кінця все розуміє. Ну, я й далі вважаю, що моє справжнє життя не варте того, щоб жити, і останній досвід якраз цей підтвердив Місіс Елм похитала головою. У мене такого враження не складається А я так вважаю, тому й кажу Ні, книга жалів легшає. Там тепер багато білих місць Ніби ти все життя казала те, чого насправді не мала на думці Це один із твоїх бар'єрів Бар'єрів? Так, у тебе їх багато Вони не дають тобі бачити правду Про що? Про себе. І тобі дуже варто б почати. Спробувати побачити правду, бо це важливо. Я гадала, в мене є нескінченний вибір життів. Тобі потрібно обрати таке життя, в якому ти будеш внутрішньо найбільш щаслива. Бо інакше вже і вибору не буде. Я зустріла чоловіка, який цим займається вже давно. І він досі не знайшов такого життя. Яке б його задовольнило? Ну, такого привілею, як Юго, ти, можливо, не отримаєш Юго? Звідки ви? Але тут Нора пригадала Місіс Елм знає набагато більше, ніж слід було б Обирати треба уважно, продовжила бібліотекарка Бібліотека може сьогодні стояти, а завтра вже зникнути «Скільки в мене життів?» «Це не чарівна лампа, а я не джин. Чіткої кількості немає. Може бути одне, може бути сто. Але обирати з нескінченної кількості життів можна лише поки в опівнічній бібліотеці. Ну, північ. Адже поки північ, твоє життя, основне, перебуває чітко на межі. Якщо час тут рушить уперед, це означає… Бібліотекарка постаралася дібрати не надто різке слово. Що сталося дещо вирішальне. Те, що зрівняє опівнічну бібліотеку з землею і нас разом з нею. Тож, якщо помилятися, то я б робила це в бік надмірної обережності. Дуже добре поміркувала б, ким хочу бути. Ти, безумовно, вже дечого навчилася і зрозуміла мені помітно. Здається, розумієш, що життя може бути варте того, щоб його прожити. Але тільки якщо дібрати те, в якому добре існується. Але ти б точно не хотіла, щоб брама зачинилася до того, як ти отримаєш змогу її пройти. Обидві довго мовчали, а Нора роззиралася серед книжок. «Усі можливі». Спокійно і повільно вона пройшлася понад полицями, гадаючи, що ж під обкладинками всіх цих книжок і шкодуючи, що на зелених корінцях не було жодного натяку на зміст. «Тож, яку б книжку тобі хотілося?» – почувся за спиною голос місіс Елм. Нура пригадала, що їй казав на кухні Юга. «Мріяти масштабно». Бібліотекарка проникливо дивилася на неї. Хто така Нора Сіт і чого вона хоче? Коли Нора замислювалася, який шлях до щастя для неї найкрутший, то на думку спадала музика. Так, вона і зараз інколи грала на піаніно та клавішних, але складати музику припинила. І співати теж. Їй пригадались оті давні виступи в пабах із прекрасним небом.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 Я навіть не знаю, що співати на біс. Раві знизав плечима. Те, що й завжди. Хм, так, добре. Нора спробувала подумати. Окинула оком сцену, побачила велетенський екран з написом «Лабіринти», який зблискував і крутився над чаленою юрбою. Ух ти, подумала вона, ми великі.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 Років 50, Може, працює на студію звукозапису. У її зовнішності було щось від суворої матері. Але заговорила вона до Нори з усмішкою. «Геніально», – сказала вона. «Пісня Саймона і Гарфункелія. Ти в тренді у Південній Америці». «Круто!» «Я про це напишу з твоїх аккаунтів». Жінка говорила про це як про щось нормальне. А, добре гаразд. У готелі ввечері ще буде кілька останніх заходів для преси. Завтрашній день починаємо рано. Спочатку летимо в Ріо, потім 8 годин спілкування з пресою. Усе в готелі. Ріо? Ти ж пам'ятаєш, який у нас цього тижня розклад, правда? Е, приблизно, нагадайте. Жінка зітхнула, але з усмішкою, ніби те, що нора забуває розклад, типове явище. Звичайно, Ріо завтра, дві ночі. Потім остання ніч у Бразилії, Порту-Алегрі. Потім Сантьяго, Буенос-Айрес, Ліма. Це вже останні в Південній Америці. Наступного тижня в нас Азія. Японія, Гонконг, Філіппіни, Тайвань. Перу. Ми відомі в Перу? Нора, ти ж уже була в Перу, пам'ятаєш, торік? Там усі з глузду з'їхали усі 15 тисяч. І там сама буде на іподромі. На іподромі, точно, ага, пам'ятаю, гарний був вечір, дуже гарний. То ось воно, яке це життя, подумала Нора, як іподром. Тільки вона ще не могла точно сказати... «Кінь, вона тут чи ж окей?» Раві поторсав жінку за плече. «Джоанна, а коли завтра подкаст?» «Ой, чорт, виходить він узагалі сьогодні. Розклад, вибачте, забула сказати. Але їм потрібно насправді тільки з норою поговорити. Так що ти, якщо хочеш, можеш раніше спати йти». Равій знічена знизав плечима. «Ну так, угу». Джоана зітхнула. У вісника не стріляють, хоча раніше це тебе не спиняло. Нора знову замислилася, де ж брат? Але напруга між Джоанною і Раві змусила її втриматися від питання про те, що вона і так мала знати. Тож вона подивилась у вікно, поки автобус їхав чотирисмуговим шосе. Задні фари машин і мотоциклів у пітьми скидалися на червоні очі, що пильно дивляться на неї. У далині – хмарочоси, у яких де не де виднів квадратик освітленого вікна. На тлі – темного неба і ще темніших хмар. Дерева – армія тіней. Вишукувалися у бабіч дороги і посередині між смугами, ділячи шлях надвоє. Якщо Нора ще буде в цьому житті завтра ввечері, то від неї чекатимуть цілого концерту пісень, більшості яких вона й не знає. Жінка замислилася, як швидко вона вивчить стандартний набір. Задзвонив телефон. Відеодзвінок. Абонент – Райан. Джоанна помітила це ім'я і злегка усміхнулася. «Краще відповідай». І Нора відповіла, хоча й не знала, хто цей Райан, а картинка на екрані була занадто розмита. І тут він з'явився. Це обличчя Нора не раз бачила в кіно і на фотографіях. «Привіт, мала, просто дружній привіт. Ми ж друзі, так?» І цей голос вона теж знала. Американський, грубуватий, чарівний. Знаменитий. Вона почула, як Джоанна сказала комусь в автобусі. Вона з Райаном Бейлі розмовляє. Райан Бейлі. Той самий Райан Бейлі. Райан Бейлі – її мрій, у яких вони розмовляли про Платона і Гайдегера крізь запону пари над гарячою ванною в західній частині Голівуду. «Нора, ти тут! У тебе якийсь вигляд переляканий!» Е, так, я, «Так, я просто... Я тут в автобусі. Великому гастрольному. Привіт!» «Угадай, де я?» Нора навіть не уявляла. Навряд чи відповіддю було б в гарячій ванні. «Чесно, не знаю». Він покрутив телефоном, показуючи велику багату віллу. І яскраві меблі, і теракотові кахлі і подвійне ліжко з протимоскітною запоною. Найаріт Мехіко, вдаючи іспанську мову, промовив він. І вигляд, і голос у нього були зовсім не такі, як у кіно. Він був якийсь ніби трохи опухлий. Говорив не так чітко. Напевне, п'яніший, ніж у кіно. Тут зйомки, підписався в салоні 2 зніматися. Салон – Останній шанс. О, я б раду подивилася перший. Він засміявся, наче то був дуже смішний жарт. Холодна, як завжди, Ноно? Ноно? Я зупинився в касадеміта, продовжив він. Пам'ятаєш, який у нас тут був вікенд? Мене на тій самій віллі поселили. пригадуєш, П'ю мескаль Маргариту за тебе, а ти? «У Бразилії щойно в нас був концерт у сан паулу «Ого, ото міць! Круто так круто!» «Справді дуже гарно», – сказала Нора. «Ти розмовляєш якось офіційно». Нора розуміла, що їхню розмову слухає пів автобуса. Раві, побиваючи пиво з пляшки, спостерігав за нею. «Я просто… Ну, я в автобусі, тут люди». «Люди?» Зітхнув він, наче то лайливе слово. «Вічно, люди! Оце, б**й, проблема!» «Але слухай, я тут останнім часом багато думав. Про те, що ти казала на шоу Джиммі Фалона». Нора намагалася поводитися так, ніби кожна фраза не була для неї як тварина, що раптом вискочила на дорогу. «Що я казала?» «Ну, що просто ми пройшли свій шлях. Ми з тобою» що не було важких почуттів. Хочу подякувати, що ти так сказала, бо знаю, в мене бля складний характер. Знаю, але я буду над цим працювати. Психолог каже, що в мене виходить. Це чудово. Я скучив за тобою, Норо. Нам бувало класно разом, але в житті є більше, ніж фантастичний секс. Так.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 Третій закон механіки. Він схилив голову на бік, як спанделичний пес. Що? Та нехай, круче, немає значення. Він зітхнув. А Маргариту я доп'ю, бо в мене зранку тренування. Мескаль, бачиш, не такіла, чистий. У мене новий тренер. У цей, з мішаних бойових, круто взявся за мене. Це добре. І ноно.